Став тихий, зразу ліг, і зразу запався в нерушимий сон. Коли хлопець виходив з хати, господині дала декілька морквинок. тільки він за поріг виступив згриз їх, як заєць, такий смачний. смачній. прокрадаючись поніс лист до кантариків. Крізь двері трішки прочинені видно немічних старих, що сидять біля стола. «Долімо за мішку», – обзивається дідок. І так мені буде, як Олефірцеві. Його внуки розказували. Гуділа хуртовина, а він лежав на холодній печі і думав словами в голос. От якби вийти на дорогу і побачити мішок грошей, цілий мішок по п'ять карбованців бумажки, і купити всього печеного хліба, білого і житнього, і борошна, пекти млинці, і м'яса телячого, в борщ або смажити, і тарань, молока, цукру. І всього, всього. Олефірець думав голосно, а голодні внучата сиділи на полу і слухали, як він перебирав добрі харчі. Так він і умер. Бабуся промовила. Доймо ще вель стирсою, тоді. Коли б продержатися кілька тижнів і дістати молодої картоплі, ми б вижили. Біда. Всім біда, і годі, сказала стара. Або на Вороніщину виміняти борош на олій. Міняти нема на що. Дід ліг на ослін і, стрепенувшися, важко зітхнув і задеревів. Що тобі? скрикнула стара. Але стати неспроможна. Спробує з натугою і зразу ж, здригнувшись, хилиться головою на стіл і осувається, перекидаючи стілець, падає на долівку. Хлопець, що вже бачив покійників, зміг визначити в думці. Вмерлий. Обоє. Але як попереду боявся зайти в хату, то тепер жахливо перелякався з несподіванки, аж плечі тремтіли пустив лист коло порога і тікав. Йому здавалося, сам від кволості впасти мусить і вмерти на місці. В одну мить Після того дня страхався підходити до чужих дверей. З дичавів, бувши весь час на одинці. Доживав корж і хліб, спліснявілий весь. Між бур'янами ввижався дід з каменюкою і ніби шелестів шепотом крізь тишу. Тут не ходи, бо заріжуть. Як звірик став хлопець, чутки й дошумів, і від кожного тупоту чужих кроків потихеньку віддалявся в хащі, уникаючи всіх. Випивав колосся, що почало наливатись, розсмакувавши, зрадів дуже, цей харч не вадить. До колгоспного поля підповзав непомітно, і швидко мов ящерка. Скорошанька, туго прив'язана при боці, вже віддувалася і набирала ваги. Тоді сіренькою тінню він зникав серед бур'янів і нехворощів. Зернини ставали смачніші і споживніші. колись смажити на бляшаній накривці, хоч потім під грудьми дерев. Не ївшися, він швидко запивав водою, але від того обважнювало живіти. Зварив воду і враз полегшило після пиття. Спробував кашу зготувати, але вона розлазилася і підгорала. Хоч і в такому вигляді і стівна. В покинутій садибі натрапив на торішню грядку. Трохи бурячків, перемерзлих і дрібних, видно, господарі виїхали, і вона засталась невибрана. Викопав ломачкою і переніс додому про запас. Голодуючи без кінця, Запопадливий став і пожадливий на знахідки, а також дивного строзори на них, мов птах. Нічого прозочі не пропускав, дещо траплялося. Чи торішня макова комірка, коли зломлена застряла в траві, шістра сливова кісточка брав і приховував на дворищі або в хаті. І ніби не придивляючись, проте вже з інстинкту, збуреного бідою, помічає навіть потлілі зернини на землі. Не хотів нікуди з села відбігати. Боявся, що тільки він помандрує,